Dobrodošli še na tretji obravnajvi, uh, pa si vzamimo kar še na samem začestku uh, trenutek za pojasnilo termina. To bomo nas uskušali od slej, no stopinski, va, uh, delati kar sproti, da se ne bi zapletili, ker imamo resnično malo časa, tako da, ker se Barbara še nekako pripravljena in je uh, povabljena, da spregovori oni Miklaužu pomeljil, zakaj je zbrava roke v in kako gleda na to zbirko, bi bi prosila pred tem um, ko se ukvarja še telefonom, obranjite se negačnika za repliko, ki je ni vtegnil prej podat. No, to je z z tako cerebravi... medno pomovo podšrto. Cerebraven pomen, možganski, tak, ki se ukvarja, ali je vezan predvsem na miselne vsebine v najožemožnem pomenu besede. No? Celo mogoče formalistično, Mislen, v tem smislu različen od intelektualnega, ker intelektualen tako etimološko je zvezan s pojmom uvida, to je od intus legere, pride brati v notranjosti stvari, skratka in implicira bolj neko razpoznavanje stvari, pa komunikacijo z realnostjo, ne pa toliko uh, produciranje pravzaprav neke realnosti v smislu konceptov ki so pač potem razumljene kot realnost, če sem s tem kaj pojasnil. Ali si mora biti, da je to tudi v nasprotju s čustvenim splohom? Ja, zgodovno, ja, sveto, zgodovno. Skrat, je nekotek verjetna implicitna kritika? Zdaj, spadem kot nek manjak emocijalni. Ja, je, recimo, v mojem horizontu. Dobro, no, Miklaož Komelj, Barbara, ti prosjeva 10 minut. Bom poskušala biti kratka, čeprav uh, glede si. na to, da sem še, še, sem še kar pretresala na semance uh, nad tem, um, kako, kako je pač možno biti nerozum. Mislim, da je to uh, um, mogoče ravno prav za obravnavo Miklaoža Komelja, ki se ukvarja točno s tem vprašanjem. Um, Um, kako namreč z izpisovanjem paradoksne narave jezikovnih učinkov in um, z vprašanjem uh, tega, kaj je lastništvo v jeziku, oziroma um, kako je lahko subjekt, uh, um, kako lahko subjekt v bistvu sploh proklamira um, oziroma razglasi um, koli lastniško pozicijo v odnosu do jezika, ki ga uporabljam. Mislim, da je, morda, pač, če se navežem na dosedanju, dosedanju debato, ta um, to vprašanje pozicije subjekta izrekanja ravno nasprotno kot pri, pri tem, kar je malo prej izpostavila Katja Perat, um, um, ko pač je um, nekako izrazila željo, da bi v svojem bodočem pesniškem razvoju um, bolj stopila v bistvu na mesto uh, subjekta, ki se lahko pač poistoveti s krajem, uh, recimo s psihološkim krajem izrekanja, se mi zdi, da pač je Miklaoš, um, tukaj tisti pesnik, ki, uh, ki dosledno beži z te uh, deklariranje pozicije izrekanja in vse stvari pač V vse vse besede, ki so po te stvari izreka v negativu. Um, zdaj sem prosil, da če bo pač karkoli rekel, zelo izrečem, Nerazumljivo razumljivo, me pravi, da pozorite proti, ker pač ta efekt, ki je um, lahko. Um, da slab za nadaljno debato. Ehm um, kot je v bistvu v pred debati omenila ena izmed njegovih ki se v, v tej zbirki morda resnično um, nam hkrati na dve svoje torijski um, oziroma pač dikcije v v tej zbirki je v veliki meri odsev in um, korespondenta njegovih tih lesejstičnih uh, uh, knjig. Ena je Nujnost poezije, ena pa je, kako misliti, partizanska umetnost. To sta dva pola, bi rekla dve. Morda um, drugačni, um, stali, različni, no, stališči, uh, iz katerih pač uh, prihaja uh, svojemu pesmiškemu izrekanju v tej zbirki. Krati pa sem izdelala zanimivo, pa, ko sem se odločila za knjige, ki bi jih izbrala. Uh, sem se odločila pač med dvema mitlaženoma zbirkama, ki sta šli sočasno, to je tosta modra obleka uh, in pač roke v S tem, da uh, bi zdaj pač medvečji splošno uh, razliko med njima pomenila in sicer, da je pač modra oblika tukaj ima um, da um, veliko bolj um, posvečena um, uh, temu um, nagonskemu oziroma pred, predracionalnemu uh, načinu občutenja jezika, o katerem smo morda nekaj teseče spregovorili in sicer temu naravnemu ritmu kakošen se rojeva v pesniku in pa klavžili fascinacijo to utroška fascinacija z različnimi tudi pač z, z različnimi jezikovnimi fazami slovensčine in mešanosti slovensčine z drugimi jeziki recimo z, z starinsko Slovenščino iz 19. stoletja, ki se pač povezuje tudi s to um, bohoričico, torej pisavo v Slovenščine, tako um, da mislim, da je pač to da, um, zanimivo omeniti, ne, da Miklaoš na nek način um, nastopa kot govorec, ki govori iz različnih časovnih perspektiv, kot da bi govoril za časovnih perspektiv na enkrat. Po drugi strani je pa srednja, ena od srednjih tem, ki je roke v ravno um, um, um, neke vrste blokada, govora, oziroma to, kar v nujnosti poezije imenuje afazija, oziroma kako premagovati, da je pač v nekem smislu premagovanje, prebitje, zidu afazije. Um, in uh, zidu tega lastnega um, zasebnega ideolekta. Prej smo se pri pozive nadobnika srečali z, nek, z nekim drobcem tega vprašanja, ne, tega, tega nekega Um, recimo pač v na primer tudi nepremodlive razumnične napake, nečtega nepremodlivega v bistvu fas, fascinacije z nekim z nekim jezikom, ki v bistvu se morda ne uklapa v v splošno kot. In potem tem smislu uklavš pomemel um, počudare, da da pač je razlika med razumevanjem nekega jezika in razumevanjem oziroma V premiku, tukaj ga citiram, v premiku subjektne pozicije, ker nas poezija postavlja v, v na drugo razmerje do jezika kot komuniciranje v tem jeziku. To se pravi, da ta kot, v katerem se tukaj sporozumevamo, um, uh, v poeziji ne funkcionira na ta način, ker je poezija ta zasebnje. Mislim, da smo v tem uh, nekajkrat uh, kakšno rekli. Klaož to vprašanje žene do skrajnosti na vprašanju lastništva jezika, kot pravi, ki, ki, ki ga povezuje v tem družbeno angažiranem smislu, če še enkrat uporabim to sintagmo, z, ki in daje paralelo pokinjanja privatne lastnine. Tukaj je, mislim, da njegova um, idealistična angažiranost, um, ki je hkrati navezana na uh, svetovne predhodnike in na njegovo vizijo, uh, njegovo vizijo možne um, prihodnosti sveta. Uh, Privatno lastnino v jeziku Vse čas je, je govora o podobah, ki uh, si zakrivajo, pa si peč, um, usta zakrivajo, uh, roke zakrivajo usta. Da, tako, uvodna pesem roka, ki s hrbtom zakriva usta na robu krika, druga, ki s prsti zakriva njeno dlano. Ko sta se srečali nad tem pripadom, tihi ne zanima nobenih ust. Pred njima so unijuna usta. Um, tukaj imamo zelo komplek, že v tej zelo enostavni kratki pesmi imamo zelo kompleksno situacijo, ki jo pač na, uh, lahko obravnavam um, skozi perspektivo obravna, obravnave sikarske, obravnave stvarjanja podobe. Um, torej, Jasno, vidimo to roko, ta, to gesto, kot da, bi jo, kot da bi komentiral sliko. Ampak v procesu komentiranja slike um, pač vključi še to drugo filozofsko raven, um, kjer v bistvu odpira abstraktno vprašanja, ki um, jim ni možno dati odgovora. Um, Iz intence, da jezik ne bi postal lastnina subjekta, ki ga izhovarja, mi klavšo poradila postopek razporejanja besed po prostoru in času. in, in, in jih, torej Besede opredeljuje raje s prostorom ali časom, kot pa subjektom, ki se trudi, da jih ne bi izrekel kot subjekt, bodi si zato, kar se kar čuti, Um, um, iz različnih razlogov, bodi si zato ker čuti strah pred izrekanjem, strah pred uh, uh, cenzuro, tudi uh, strah pred posledicami uh, izrekanja, skratka izrekanje samo, je postavljeno pod vse možne vprašaje. Um, ves čas je v tej izbirki pač prisotna tudi, uh, tudi vprašanje, kaj, so, kaj je etični vzgib um, znotraj jezika in kako ga udejanit skozi jezik, glede na to naravo jezika, ki jo ravno kar opisujem, glede na naravo jezika, ki uh, je, ima pač paradoksno naravo svojega učinka. Krati pa, pač vzpostavlja tudi vprašanje odgovornosti in sicer konkretne odgovornosti, ki se nanaša na vprašanja imen. Omenila bi mordaše njegovo vpisanost v, v zgodovino avantgardnih giban oziroma pozemanje dediščine in revitaliziranje dediščine teh avantgardizmov od, od, od novomeške pač revolucije do ohojevskega gibanja od Kosovela do, do Šalamune in ostalih ostalih iz časov šalama in začetkov. Um, predvsem pa se v gre pregledati um, izjemne izjemne moči pač um, paradoksnih um, formulacij, ki na glavo oziroma pod vprašaj postavljajo toliko teorij o, o jeziku in literaturi, da je v njih priprosto ne mogoče um, govoriti na usten in sploh pa ne v 10 minutah. Tako da mislim, da to zahteva pač opisno upravljalo, tako da bi na tem mestu morda zaključila uh, odvod. Ja, hvala Barbara, bom njega kar poprosila jedna janu potem pa še nekrati. Ja, o, jaz se zelo strinjam, pač staram da glavna nekako pri tej zbirki je ta, je pač ta paradoksnost in meni se zdi, da Mitlauštuk je poskuša nekako vse, ja, pač gre, gre za neko destrukcijo, dekonstrukcijo mogoče o, vse je nekako razstaviti na osnovne dele. Se mi zdi, da tukaj gre za nek poskus govoriti, Ne da, bi ta, ne, da bi govorica izražala misel in po drugi strani zamisliti ne, ne, da bi bila misel formulirana v jeziku. E, recimo, mislim, da tega sicer ni v tej zbirke, ampak da je v modri obreki, e, so tiste pesmi, ki so nekako kako že, a, a, imamo to? Ja, tukaj, tukaj so te uh, aleatorične pesme, ali kako jim že prav. Uh, se mi zdi, da vse, v vsakem primeru gre tukaj za neko destrukcijo jezika, da pa, ne vem, verjetno za to, da bi pač na tem pogorišču potem se postavil nek nov jezik, uh, ki ga, mislim, da tudi napoveduje v nekih pesmih, pa spet jaz se prav nekla že zelo zgubila, nekoli ne vem iz ktere zbirke, kaj, no, pa mm -hmm. mogoče tudi več tukaj, no, mogoče to že kažna... Od kdaj se ti pa to dodaja? Šnaprej, šnaprej, ne, od hipodroma naprej. Um. Fragmentarnost pač njegove pisave se na nek način pač povečuje, ne? Oh, ja, ja. Tako da v tem smislu je pač gre za eno, kot da bi pisal paščaseno knjigo, ki so, v, se, v kateri je pač ta enovitost dikcije razpadla, tako kot je pač razpadla na rmeu, metu, kocke in kasnej pač v poskusu pisanja knjige. Kaj pa potem porečeš na to, da je bila spremljena ta zbirka z nekim izrazom heterogenost, heterogena zbirka? mislim da je verjetno domišljeno na na a to je vprašanje za me ja mislam da je nekako pač je zelo strašijo da se kotili ti odgovoriš od nas a to je za roka za roka održu je, je si obravnavo roka održu ja ja nekako smo pač zdaj govorili o, o obeh najenkrat um, ja uh, Svodej, jaz mislim, da je pač um, Miklažava pisava že po definiciji, oziroma po, te, po tem razvoju, ko ga tu zdaj omenjamo, um, ampak tudi že, ravno tako v hipodromu, pa celo v Rosji, uh, v osnovi heterogena. V tej zbirki se mešajo tudi uh, različni, uh, različni jeziki, različne pisave. Um, citati, v bistvu, torej to spet, ne, to mesto izrekanja, ali je to Miklažovo mesto izrekanja, ali v bistvu pač to um, prepletenost govorice z, z pesniki, ki jih bere. V tem smislu pač um, uh, vprašanje avtorstva je na nek način inherentno problematizirano tudi v V tej pisavi, ker, ker, ker um, kot vemo, pač je Miklažova politika od nekdaj uh, izjemno uh, dialoška, v bistvu z, ne, z mnogimi, mnogimi v bistvu, govoricami in jeziki, in um, je ne mogoče v bistvu, ugotoviti uh, točno. Um, na kaj so posamezne stvari, posamezni versi, posamezni pesmi, replika. Čeprav, recimo, lahko Miklaoš uh, citira določeno um, določene avtorje um, pred pesmijo, zato še vseeno ni rečeno, da se pesem nanaša samo na te, uh, samo na te ekstrakte, um, krate počsto bodo omenja tudi uh, vse mogoče počo je to mešanje v bistvu um, političnega in um, in torej nečesa kar je iz zgodovinskega, pravi, nečesa, kar je absolutno uh, uh, ekst, ekster, ekst, ekstrovertirano um, in neke temelne obrnjenosti na znoter in introvertiranosti in uh, uh, pač vprašanje, se pravi, kako sploh spre govoriti, vprašanje rojevanja jezika, ki, ki ga je pač spostavljena izjemno um, di, di, dilemski, no, ne vem kako ne di, na način dileme, um, mi zdi že samo po sebi heterogeno da je pa ne v smislu naključnosti, ampak uh, um, tega, da se mešata dve različni sili oziroma tudi več različnih sil. Dobro. Uh, zanimivo se mi zdi prednopredam pred besedo, uh, avtor seveda, da ni zato pač prednopredam besedo tretjemu kritiku selekterju. Um, Zdaj me da ob predstavitvi te zbirke ni niti pri Seniti Selektor, pri selektorji je prišlo do momenta temu, kar smo do zdaj pri pričali, bolj všečnosti, pa te subjektive niso, predvsem pa tudi zelo veliko se mi zdi, da je bilo neke tehnicistične analize. Menijo je, da je prav omanjkala pravzaprav, ne vem, prav una ne, uživost zbirke, skratka nekaj, kar je, to, ne vem, banalno rečeno, če zelo banalno rečem, ampak to dejte potem replicirati kaj vam je ta knjiga dala ali bomo zdaj tlele uh, ne, uh, analizirali neki kar je uh, samo na ravni pesniškega jezika v karkoli vama to v razmislek pa predajam besedo seminarščnikom raje nebi, ne, ne če, če zelo. Zelo. <laughs> jaz bi. če lahko je bilo v bistvu na to vseeno govorila ker pač um, jaz res ne morem pomagati ampak za me je užitek um, Pač sam jezik in ta vprašanje, ki sem mi postavlja, se mi vzijo, me pač ne zadevajo na cerebrali način, ampak na, na, na emotiven način to globoko. Pač jaz ne vem, pač drugače znam izrazati tega, kar me ne vdušuje. Jaz ne no morem v bistvu zdaj reči, da mi to zdaj erotično znemirja, ampak... <laughs> mejo znemirja, no in to na tak način, kakršen ga sem pač izrajetno. Mhm. Nesi moguče še za uh, ne, ja, ne uh, Jaz pa rekel, da tukaj uh, ta zbirka zelo dobro uspe uh, dekonstruirati jezik in subjekt, uh, ne da bi popr tem uh, morala padati v čisti modernizem. Mislim, imamo pač uh, razne modernistične postopke, jasno, da jih imamo, ampak uh, Načeloma gre pa tukaj za zelo tako dost, dost kot zelo običajen govor, ki uh, so pač dost standard formulacije, ki pa nekak bodi si znotraj ene pesmi, bodi si prek več pesmi, uh, funkcionira paradoksalno in tako da vse skupaj da ti v smislu in v spomen nekako razpade. Ne da bi bilo za to je? Zakaj je taka uporaba paradoksa? kaj paradoks primeta kot iskanje tvoj tvoj tvoj brat tvojem bran, ja po mojem gre tukaj pa že za odgovor neki logiki identitete, no? o, oziroma oziroma poskusus postavitve drugačne logike ali pa sploh ali ne. No? Brane mogoče ti zlomlja večnačna ravnanje V no, koncu je rečeno, da je sploh raje nebi, kako je že nasločilo. E, to mi se še resno. Abak, seveda, malo resno, malo pa. Abak, pravzaprav bi moral pa začeti vseeno z enim vprašanjem in spet žogico, barbanje. Kaj pa je zasebni jezik? To, to pa je res potrediksirno. Uh -huh. uh -huh. ja, uh, on se v bistvu uh, pač sprašuje ne, v tej knjigi nujnosti poezije, Uh, citira uh, Jakobsona, ki pravi, v jeziku ni zasebne lastnine, vse je podružbljeno. Uh, in potem, uh, in potem v bistvu, um, to vprašanje zelo um, razdela, ker, ker, um, ker pravi, da pač seveda ni možna ne, zasebna lastnina v jeziku, ampak kljub temu, je, pač, um, kljub temu pa vzpostavi pač tisto posebnost, ki jo pač seveda tudi so formalisti ruski, vzpostavlja ta posebnost poezije, v, v čemer pač, poezija ni upisana v tam um, dogovorni, se pravi skupni jezik. Ne? Um, tako da to vprašanje zasebnosti jezika je dejansko zelo problematična meja, um, Ki, ki jo nikoli v bistvu ne moramo zelo trdno definirati, je pa, je pa bistvena kot vprašanje. Ne. Uh, tudi za vprašanje inventivnosti, če smo že uh, to več pripomenili, ker um, vprašanje se je tudi z Miklažem vzpostavilo recimo na počne, eni od okrovih miz, ki, ki sem jo vodila, kjer je, je deloval do ton um, kot ena od bistveni, da se pravi um, um, de, na nek način imamo na eni strani pač ta demokratizem jezika, ki ki je te v bistvu recimo na statistiki, ne. To, se mi zdi, to, kar smo prej, kar se tudi prej mogoče ne ver delansirao v, v, v razpravo. v um. spravo, mislim, lansiro, ampak če ni nobenih metod oziroma nobenih ponudk kako nekaj določiti? Ne, ne, ampak Ejim, se, definitivno je počsto pač no, relevantno vprašanje, ne? Se pravi, um, imamo možnosti v bistvu merjenja um, uporabe jezika, um, In kontekstov jezika, ampak Po um, drugi strani pa um, imamo v bistvu tudi ki, ki pač um, očitno, ne, pač uporaba ali recimo otro, otroška dikcija kar je zanimljivo v modri obliki, tudi um, pač uporablja jezik na ta nek um, zaseben, ne intencionalno zaseben, ampak vendar zaseben način, ne? kot da je pač jezik, ki je, skupna, ki je skupni kot, ki si se ga pričutil pač tudi na koga naučil, ga dojemaš kot, kot nekaj, kar je samo tvoje. Ne? In morda je to eden od izvorov po, izje, po drugi strani, pa pač je ena od temeljnih, um, težav, ne, ki jih iz je zbirka postavila, izvor, blokade jezika. Ne. Se mi to, to se mi zdi zelo pomembno pač vprašanje, ne, ki mogoče pač ni povezano s tem. Um, um, če če se pač... jaz mam pač nekaj drugih izhodišč. Če ne Ne, mislim, Ne, pravno, se, pa ne. pa tudi jaz kar Uh, jaz bi si želela, da slišimo še tretjega, ne? Potem ja. pa, mogoče nadaljuješ še s tistim, kar nisi milo v explikaciji tega vpravo izvoje. Razen najo pa Barbaric vsi želite slišiti, če meni. Prosim? <laughs> so vsi želite, da bi jaz glumeli bo. Ok, hecam se. Um, tako je, no, ta zbirka je to izredno teoretično ambiciozna zbirka in če bi hotel vrisa vse arzenal postopkov, ki so uporabljeni, bi že s tem nekaj porabil tog časa, da bi posilo za nekaj Pa je to zelo, zelo pomembno. Um, jaz sem si pač kot še enkrat pravi ker sem... <h> Se tako navago, si reči, se zapišemo vse, kar velik napisal, da zdaj ne bom mogel o tem govoriti, ampak um, zdaj, ta intenzivna avtorefleksija ustvarjena je nekaj, kar zagotov Je pomembno za en odnos do poezije in so bralci, mislim, da je Barbaro da ki prav to predvsem iščejo, kot ste sami da ti to pravzaprav prav pomeni nekaj: neko satisfakcijo, poetično ali kaj podobnega. To je ok. Um, samo Stvar, ki sem pa že učeli, mislim, umenil, je pa ta, ne? če je zdaj konceptualnost, tako močen sestavni del poezije in kada je za autor, takto vrstno autorefleksijo, seveda je, se potem jasno ustvarja izziv, da tudi na povsem teoretično, racionalen način razmišljaš o veljavnosti teh misli o, o poeziji, ki so obenem še pa, bi rekel, tudi nekako uprimerjene, sposobne, torej z literarno formu. Ampak, v veliki meri, ne, seveda, je ta literarna forma, pa so ti prizori, ilustracija teh osnovnih tez o razgradnih subjekta, o razkroju jezika, in tako dalje. Miklavaški meni pravi, revolucionarni poeta, Doktus, Sluneč, ima ogromno zbirko citatov, ne samo iz modernistične poezije, tudi iz se seveda, ne, tako kot v svojih knjigah. A, včasih zelo lucidno, včasih malo men ljudi citira tudi kakšne antične avtorje uh, a kljub temu ne med včasih malce spreleti misu na tisto latinsko reklo, timeo pomena mu Julius Libri bojim se človeka ene knjige sprø teh knjig ne šteto je so pa v bistvu tipa to ena v tradiciji, ali pa ena linija razmišljanja o tem, kaj je jezik, kaj je subjekt. O tem niso samo misleci te linije, ampak se okup teorij o tem, kaj je jezik, pa tudi kaj je subjekt. Zdaj, ta linija ki bom pripada je izrazito post-strukturalistična, ja. ki pač kritizira subjekt, kolikor je utemeljeno tako imenovanem refleksijskem modelu zavesti, ne? ne pa na kakšnem drugem modelu. Kot Kaj pa vem, se je razvil veli lini uh, nemške filozofije pri Manfredu Franku, ki pa zagovarja se, da je popolnoma drug model subjekta, ki se ne definira še po refleksijo, ampak je pač izvorna talost. To je pa zdaj zelo dolga in komplicirana zgodba, ampak če neka poezija na ta način enzistira uh, pri uh, kako bom rekel pri racionalnih argumentih, je potem težko drugače na to odgovoriti kot z poskusom racionalnega dialoga o sem tem. Če pa se zdaj z, z nekim obstretom, tega da je pač to poezija prepoveduje, kot rečem, rakovaj, diskusijo s tem potem pa je v tem jasno problem. In se so mož to je pa z destrukcije, pa um, Ne vem, nekaj izredno novega in, in v bistvu, avten, edino avtentičnega v tem času. To recimo, tem. se pa meni zdi ustrezen način razmišljanja o poeziji in sploh pa tudi o takšni. Um, in to je pravzaprav stvar, ki je mimo katero ne moš iti pri tako zelo res bom še kar in uh, teoretično bogati zbirki in formalno bogati, Vse je malo modernističnih postopkov, ki jih tukaj ni, ne? od razbijanja besede do tropiča, pisave uh, verzo z različno velikimi črkami. intertekstualnosti, Intertekstualnost, kot pa na drugi strani soneti, pa neke hajikovine pesmice. Pa kot nekakšni izreki, adagje, vse to skratka je mislim, kozmos, bi rekel neke, neke poetične usmeriteve. In je mimo tega težko čeprav je najbrž pa tisto, ker je še bolj temelno, pri pričanje o političnosti poezije, ki jo razvijajo v svojih teoretičnih knjigah, pa tudi tukaj, in kot pravi o medsebojni in komendurabilnosti poezije in politike, Oh, to pa je svega te, dolga tema, ura je pozna, še si ja. je blizu in mislim, <laughs> ja. da bo to škod tak, s tem začet. Tako, glede na to, da sem si zastavljala, ja, uh, pač nekaj, nekaj. nekaj žma kot temo, tukaj trdečo, nik svojega sem morda o tem še najmad povedala. Ja. Uh, um, je mora biti zdaj iz publikuma, kako um, pripomba, vprašanje, namik, v stili barbari, da poveše tisto bistoro, kar še njih, in... izvoljite. Ja. Ja. Vsem stvarja tem, da ne vem, če se počutam, pač preveč spet upravičeno do tega komentarja, predvsem zaradi tega, ker pa čez tega nisem pravila poglobljeno, ampak obstaja pa razum, nekaj tega nisem pravila poglobljeno in to je pač to, da Ok, se mi je zelo problematično, da o nečem, kar ima tako kompleksno zastavitev, pol govoriš s toliko jezikom, kot ga bom zdaj jaz uporablja, ampak dolgo ne je. In sem se začela začela sprašla, kaj je razlog, da meni to čase in sem pravzaprav ugotovila, da četi ti um, zadaš nek uh, teoretski temelj svoji poeziji, je pa tisto, kar se je meni spodilo, da potem pa začnem samo teorijo estetsko vrednotit. Skratka, začnem v bistvu ugotavljati, kaj je na načinu, na katerega hoče prezentirati svojo, um, svoje stališče v subjektivnosti in jezikovni rabi, na kakšen način to potem komunicira z mano. In sem pač prišla enostavno do zaključka, da se meni zdi ta, um, to neskončno vprašenje subjektivnosti nekaj, na kar se ne moremo leti. Ja, gled, zaradi tega, ker se mi zdi to nekaj, kar pač se je veliko počelo v 20. stoletju in nima več učinka novoma, zares. Um, kot drugo, mislim, um, se mi zdi, da ok, ampak to, to zdaj pol spet lahko iz naftaline vleče mene stare, zelo, zelo stare stvari, ampak čim se odpovem tej eni subjektivni celovitosti, zgubim identifikacijski moment in se mi zdi, da pač to ne govori z mano, da nišče ne govori z mano da umanka pač ta um, komunikacijska točka v poeziji, ki je za prav kot za Bralko, zelo pomembna. Pa, se pa zavedam krati. da je to zelo subjektivno estetsko stališče. Ne, kratka, pač, ne vem, če se početam prevečeno do tega, da rečem, da je to pač zdaj neka prav kot kritika, ampak se mi sem zdi, da gre za pač dve osebi, ki imata zelo različne predstave o tem, kaj je umecnosti ali pa kaj je umecnosti ni. Bi pa rada v oklepajo dodala sam še to, da se mi pa na en način vprašanje o tem, ali jezik je, ali ni individualna lastnina, oziroma, da pravzaprav, ko govorim, ni nikogar, ki bi to govoril, ni tega jaza, jaz na en način si ne moram pomagati, da ne bi tega čustveno in intelektualno čutila kot odrekanje odgovornosti. In me to moti. Zdi se mi, da je to pravzaprav nerealistično. Zdi se mi, da se tega ne da. Ampak se mi zdi, da sem že zelo da smo v zelo različnih situacijah v zadnjih dveh tako da, to z moje strani. Prijavlja besedi, prijavila Uljška? Ja, um, ja se so no, če potem pa imam nekaj za prebrati za povedanje. Včeraj to malo reč časa, tako imam kot jost ne se želim. Ne. ne, se ne. bi očela, ne, ne. Ča, ne. Uh, Ja, jaz ne. Vam, uh, eno pesem, ki, se, uh, ki bi jo oh. rado pribrala, čeprav uh, nisem tista, ki običajno kaj bere, zato na uh, to, kar je zene uh, Katja povedala, pa tudi zato, ker je to moja stopna pesem to zbirko, uh -huh. uh, ki uh, Mi ni uh, dajala vtisak, da je zelo um, torejsko in tako naliko podkrepljeno. Nisem recimo, tega tako sploh tako vbrala. Mm. Uh, je pa res, da sem mogoče za tukaj tabla tako močna, pa sem jo potem tudi za eno uh, nemško pesnico v Nemščino prevajala, uh, bila pomembna. No? Po dolgih Aj, letih stran 67. Govori točno o tem, če mi rekate, se mi zdi Lahko nas potem popračiti. Tako je tudi prevedeno. Po dolgih letih ste se srečali prijatelja iz adolescence. Prijateljsko in nežno. Ti bil ste več. Prijateljski pogovor. Ničesar se ne kali nobene vode nobenega jekla. Nenagoma registriram česar nočem registrirati. Vem, da sem skrajno pristranski. Toda še skozi to, kako bi v tem neutralnem pogovoru na istem ključnem mestu eden odnajal izbral dovršni in drugi od odnajal nedovršni glagor, že skozi to med nama razločno divja nekaj, čim v lahko in ultima analizi mirno rečem razredni boj. Ne, mislim, da tudi skozi me. Ti se mi lahko smeješ. Ničesar ne morem eksplicirati. Kako ne si pomagam, če so v tem vetru zaznal skozi tisoče kilometrov leteča zrna sabarskega peska? Prijateljsko in nežno. Nobenega boja. Nobene točke v pogovori, s katerih bi se lahko razvilo odkrito in čisto nasprotovanje, da bi bila govorica veselo prečene pršene To. Samo to me pri tem navdaja s to požalostjo, ki se prijazno, iskreno, brez težav, razumemo, veča. Razdalje med dana se ne veča, a groza me je. Barikada, jo je snesen in kakšna anakronistična in militantna podoba se mi vsebuje. Bi šla tu mes med nama. ne tudi skozi, me. vem, da tudi skozi, tudi popolnoma vse eno je. Če tudi skozi. Hvala, meni je zelo všeč, da je vsaj še nekdo odprl to branje zunaj tega, kot bi rekla Katja, potrebno je brati holistično. Namreč tako kot učiri pri barbari pri taji Kranburger, Pa nisem želela do zdaj govoriti, zato ker konc koncu bi rekel moj predhodnik, moderat, Felix, o tem bože, z ne govorim, ko sem pač nekako zravo pri knjigi, ne? se ne spodobi, ampak kakor poljevšeč mi je pravzaprav, da pridemo tudi do točke branja uh, zunaj tega, kar nam pač istega avtorja uh, teoretski teksti narekujejo. In se da jih tudi tako pobrati, tako mojem mnenju, no? uh, Barbara Krum. Jaz smo samo še ne bomo, kratko osebno pač, poročilo, oziroma obranjo, oziroma nič drugega. Hvala po, mislim, kritik in akademika ali kakrkoli. Jaz pobirem kot, ne teoretko, ampak eksistencialno mm -hmm. knjigo, in blazno me govarja, se mi zdi zelo zamec in te probleme, ki jih vam res sama sav bo svetom in vsem, veslom z jezikom zelo relevantna, in hkrati ambivalentna izrazito uh, se mi zdi, pa, da odpira točko izjavljanja pozicije se pravzjavljanja, odkud lahko kaj povešemo z ena spod. Um, in um, odpira um, problem nasilnost jezika. Se je kako je jezik, če samo posvet nesilje in kako se, da, kako se z njim zakriva, ne vem, in naš? Ja, se o tem delikne, da pretvarjam se več, da... Skozi etik se. ...da li sem človek, nekaj so se pretvarjati, da sem človek, nekaj se se pretvarjati, da se ne pretvarjam, kot prej, kot prej. se kle se ravno s, tudi s temi raznimi z ali pa s lahko govorim samo, o tem, o da moramo govoriti in tako naprej, zkratka, um, jezik, ki ni nikoli samo jezik, ne? To je to, ki mi mm -hmm. ker mi se tukaj pogovarjamo o jeziku ali v stilu ali čemarkoliko, da bi mm -hmm. mm -hmm. sam, to psalni knjih, je gor. edina kacija na to, ne zagovarja, a in, in tukaj sem jaz pač to knjigo beram tudi nekot jezik, ali to je mm -hmm. za Da si želi za um, ja? to, da uh, se je Jago ampak mogoče, če se ti brane direktno Je, čez direktno. da je to pač je rekla, kakrja pera, Kako in kaj je z jezikom. Pa mislim, da jaz pa ne bi števili, ravno tako ljudi, no? če sem bil apostrofiran ali smo tukaj, ki mislijo, da je jezik nekaj, kar tako popravlja. nasprotno. znotraj uh, o o jeziku okay, lahko je da jezik zelo je zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo v klasičnega subjekta, ki se človeku odrečejo, prenese v bistvu na jezik, na je nadpersonalna ali kako koli entiteta in se dogaja skozi človek nego govori. To torej je za problem je s tem smislu, da držim za dogomerištim filozofom Davidsonom, ki je imel tezo, da pač ni jezik. Vedno so v trenutku radikalne interpretacije in je pa seveda potem pomembna pragmatika in obot resničnosti, v katera se pogovor dogaja. Če se pogovarjamo o, da pogremo na kavo, pač približno, imamo neke skupne reference pri tem. Ne, če pa govorimo o temah, kakšno je poezija, mislim, o se vse dotika poezija, kaj šele tiste, ne? besede kot smrt pa duša in podobno. Ne. Takrat je pa seveda ta referencijalni ukvir precej ne, ne Vendar še vedno ne pomeni, da je jezik lahko zaseben. To je nonsense per se nekako, bi rekel, da je odnos. Ne. Je pač nujno sestavljen iz tveh členov ali pa če je autoreferencijal. Impliciran ne. je, je. nezasebnost, zasebnost je implicirana v te... To gre za Aj, specifičen način izražanja pri dialektu, ki pa je nekih v obsegu razum pojasnjivega in to je. Če se pa uporablja seveda jezik in pesnički se najbrž velikrat za izražanje takih stvari, ki ne morejo postati prednota, pa pa se ne morejo propozicionalnih stavljati izražene, kot je smrt ali pa nič, kdo pa ve, je nič ali pa kaj je smrt. Takrat pa bas da jezik funkcionira drugače, najpre bolj kazalno ali pač v tem smislu. Vendar pa v svojem bistvu, v svojem bistvu je, jezik ni ne more in ne more biti zasebno, potem pač ni jezik in je nekaj druga neka druga dejavnost. Okay, preč. Preč. Preč. Ja, jaz smo, sem pozna, da, že da je dejavna, ko kompleksno. Uh, ampak ne moram mimo tega da obrjanja ne, svoje tudi svoje formacije kot um, z nekim obračunom ideologije. In sem nekaj čez zustrijem, zbav če pravo um, da je to zvoj steticjalna zopereka, pač kjer v bistvu sem zelje zeljerski subjekt v bistvu najverjetno skorožen nad tem, ko se zaveda um, ideologija, ki je v bistvu Njegova mislika, katarkoli izreka, karkoli v bistvu in jaz se nas ditev, ki je to zanimljiva, no. Še kakaj pripombatni militar, tukaj, Barbara, nekaj te je še preželjena in je zdaj še odovaljati? Ja, mislim, uh, meni se da tak je tukaj zelo veliko še stvari zapovedati. Načrtno, prej sem umela, če ni drugih intervencij. Prej sem umela ta, ta angažiran del um, v zbirki, ki se pač povezuje z umiklažnimi političnimi pozicijami, ampak mislim, da se um, ne povezuje popolnoma s uh, temi njegovimi deklariranimi. Uh, Zdaj jaz ne čutim tega tako. Z deklariranimi revolucionarnimi zagovori, ki jih pač on res strašno zagovarja, in, in v rekonstrukciji, pač, oziroma ponovnem ponovnem izuminaciji Slovenske medvojne poezije, tudi uh, išče točke preloma, točke. Ker se, se spostavljajo nove koordinacije, percepcija in mišljenja, um, ker pač uh, v takih momentih sveda nastanejo, tudi teh momentih prelomov revoluciji in kriz, nastanejo tudi uh, uh, nove možnosti za, za jezik oziroma um, V, v teh trenutkih po Pazolinjevi dogbi, bi skor rekla, ki je osko povezana z Miklažovim kredom, um, politika ne more instrumentalizirati umetnosti, ampak, um, ampak v bistvu umetnost sama išče novo autorefleksijo in jo pač po nagonu um, dobe same, ljudi ustvarjajo. Uh, tako da mislim, da um, v, tem, v nekem, v tem smislu, je, pač to je, avtorjeva intenca, angažirana intenca. Uh, čeprav moje osebno mnenje, pač kot kritika, ki se pač, kot že prej rečeno, ni nujno, da se vedno sklada za avtorjevo intenco, je, da uh, v resnici saj jaz razlagam njegove um, Mašte v tej tako, da v resnici um, nekje Miklaoš poskuša pozdraviti to kolektivno telo, kjer je zlomljena komunikacija, kjer smo v bistvu razdeljeni na takšne in drugačne interpretacije, ki so seveda neka refleksija zasebnosti, o zasebnosti jezika, se pravi negativne zasebnosti, pač jezik nikoli tudi ne more biti popolnoma, transparentno um, last množice, oziroma um, enako razumljen strani vseh subjektov, ki ga uporabljajo. Če, ker je odvisen od izkušnje pač posameznika, um, ki ta jezik pač uporabljajo. To se pravi, um, že v naši je pač pokazalo, da ene same besede, ne razumemo na enak način in mislim, da se pač, da tukaj Miklaoš s tem iznikanjem v bistvu definicije pomena in jezika in pomenov jezika v času, ko je pač recimo na začetku snige, mislim, ko pač posamedne desede izpostavlja in se sprašuje, kaj so Kaj so ljudje s tem mislili? Ne? Um, um, pač, ko, ko, ko, ko se je govorilo o nekaterih stvarih, in uh, ljudje, ki so upravljeni kaj jezike za dejstva, za temi besedami niso vedeli, um, in so jim potem, kot pravi citat v njegovi pesmi, stoletja padla na rame. Um, Mislim, da Miklaoš pač tukaj ima neko intenco um, skozi proces izmikanja resnice um, pravzaprav približevanja um, resnice, če smo pač to na tak paradoksen način zmožni um, začutiti. No? Potem sem ti samo vprašati, Prej, pa samo zato, ker si omenila. Recimo, citirala si prvo pesem, Um, a se ne prvo pesem prebrati popolnoma kot lebezensko pesem in kaj je s temi pesem iznotri te zbirke? Uh, gotov se da, pač vse to je po mojem pač, lasnost poezije kot take, da, se, da, se je, da jo je pač možno brati na različne načine in to je pač del njene vrednosti, da jo pač vsak ima pravico brati s svojimi lasnimi izkušnjami, s svojim lastnim pogledom. Um, In zdaj, zdi se mi pa, da, da pač on poskuša tukaj pač ta poetični princip uporabe jezika kot zaželeni princip dojemanja vsega jezika. To spravi tudi jezika, v katerem se sicer lahko ne razumemo, kot te dva prijatelja, ki jih v v tej pesni, ki jo je pribrala učka. Zvem, roka, ki zakriva usta na robu, krika. Jaz to vidim kot munkov krik, recimo, ampak ni, ni nujno. Seveda, pravamo se, ki se mi to gre. Uh, Noč, bom jaz v priliki povedala, kaj tu še nisem na liško nas preganja, zamujamo. Uh, ne, si. Jaz ne preganjam, imamo 5 če ja, se čez 5 tako po da se zahvaljujem. Povemš. Ne, ne, ne, vse bo priložnost, ni, ni problem. Ne več mase ne se Na skratka, meni se samo zdi, da bom za zelo zelo zelo kratko, da um, si uh, zbirni sem seveda sem si v času uredniškega dobila brat vse vsem zunaj tega, kar ni je hotel avtor uh, usiljevat, oziroma da še je tak kratko prav to da je lahko berem drugače se mi zdi, da ima zame pač nek pesežek in da je tudi uh, predstavitev na samih iskov, ki spadlja lahko, da za nekatere, kot za neko kontriranje avtorjev, ampak ne gre za to, gre samo za to, da se je pač meni zdelo, da je uh, ta zbirka prav s temi elementi, ki jih je resimo Barbara vzpostavljal, pa o čemer je sta govorila uh, Barbara pa Jernej, da se prav pravzaprav rdeča ni tek uh, pesmi združi na momentu, najširše dojetega nasilja in bolečine kot spet zelo široko vzet, vzetega čustva o ob, obsesovanju, kot pravzaprav vseh teh drobnih momentih v pesmih, umanka prostor za sebstvo. In zato tudi toliko kratematizirano ime, ne? in Da predolga, uh, Se mi zdi, da v tem sem jaz dobila osmislitev vseh teh postopkov in vse te dekonstrukcije in vsega tega. Ne. Če pa ne bi je dobila, bi mi pa pravzaprav kot branki veliko manjkalo. Brati samo z, uh, tem, kar ti spodaj pot ne. Skratka, kako to so dobni umetnosti. Ne greš gledati, klikovni, ne vidiš nič. To se pravi, radiš aparat, kako, ampak ne. Vse delno aparato imamo, ne? To se pravi, lahko vidimo sami, ali moramo samo med podnatise? Meni je zanimivo, res je bilo krajšno. Zato zelo ne? To osebno obranje, ali pa je zbrav tako pesem? Me, me res mi je zanimivo, kako v bistvu on daje obraljcu, svom obraljcu kar največjo svobodo, hkrati pa v bistvu, vendar le čas čutiš Da te, da te nekje drži v, v neki, v neki, v bistvu, mislim, da etični uh, zavezanosti. No? To za zaključiti mogoče. Mm -hmm. no, mislim, da se lahko nadaljujemo na posilo.